Бъдещият строй – строй на любовта. Няколко души-общественици посетиха учителя. Един от тях попита. Какво ще кажете по социалния въпрос, който днес вълнува човечеството? Учителя каза. Днес има кризи във всички области на живота. Финансова криза, криза в психичния свят, в религията и прочее. Всички тези кризи имат общ корен, като видите измъчени, страдающи хора, хора в лишение и прочее. Това показва степента на развитието на човечеството и се разбира, че то не е дошло още до една висша култура. В света има място и условия за всички, обаче животът се поставя на неразумни основи а в него трябва да се приложат справедливостта и равенството. Какво се разбира под думата равенство? Това значи, че на всеки ще му се даде според нуждите му. Например, на малкото дете ще му се даде колкото му е нужно. Например, на малкото дете ще му се даде колкото му е нужно. А на възрастния също. Икономическият въпрос трябва да се уреди. Всеки да има къщичка с две стаи и кухня. Всеки да има храна и да му остава време за нуждите на духа. Въпросът за светлината, за въздуха и за водата са разрешени. Остава само въпроса за хляба. И сега храната, която Земята ражда всяка година, е достатъчна за всички, но не е разпределена както трябва. Обществото трябва да уреди този въпрос. Хлябът трябва да бъде така достъпен за всички, както светлината, въздухът и водата. Би трябвало всеки да получава безплатно хляб и според нуждата си. И като се уреди економическият въпрос, тогава да остане време за всеки човек да задоволи своите културни нужди. Да се дава хляб безплатно на всички. Това е възможно и наложително. Тогава Царството Божие ще е вече на земята. Това е един от съществените въпроси, който няма да се разреши по механичен начин. На нас ни трябват хора-пионери. Например, в нашето братство може да се направи опит да се кооперират хората, и да приложат новия начин на живот. Братството да има 60 декара земя, където да се работи по новия начин. Също така да има и работници, в които да се работи по новия начин. Трудът трябва да се разпредели в равномерно, а и в благата му трябва всички да участват равномерно и да има достатъчно за всички. Ние мислим, че сме бедни, а светът е много богат, само, че сме бедни от към разбиране. Доста средства има, за да живеят всички хора един сносен живот. Онези, които са направили света, идат да го поправят. И сега подготвят хората да бъдат наясно, че всички изведнъж ще се променят. В днешната голяма криза се върши нещо. Като се оправи сърцето, половината свят се е оправил. Като се оправи умът, целият свят се е оправил. Както ние мислим да се оправи светът, той никога няма да се оправи така. Нито с земетресения, нито с изгаряне на градове, нито с бури ще се оправи светът. Тези неща сриват старото. Но трябва да стане една истинска промяна в съзнанието на хората. От невидимия свят работят усилено, за да се възприемат от човечеството новите идеи. Най-напред са пратили около един милион ангели да спасят човечеството. Но те не са успели напълно да решат задачата си. Някои казват, Господ ще оправи света. Но това е много механично разбиране. Външно не се разрешава въпросът, защото ако въпросът стои така, то Христос можеше да вземе властта, да тури закони и прочие. Ако светът можеше да се оправи, той сега има закони, но това, което липсва е следното. Хората, човешката душа, не знаят и тялото не познават. Не го считат за свещено. Когато хората познаят човешката душа и когато дойдат до идеята да считат човешкото тяло за свещено, тогава светът ще се оправи. Например, съвременната държава изпраща с хиляди хора да измърт на бойното поле, или богатите пращат работниците в мините, без да влязат в тяхното положение. Нека дойдат хора с по-високо съзнание, да всички придобивки на науката да се употребят за добро. Както е организиран нашият организъм, така трябва да се организира и обществото. Който смята, че човечеството зависи от социалния строй, той се намира в заблуждение. Все едно да направиш каруца, която е лоша, и после да казваш, че си зависим от нея. Ти, който си направил една каруца, можеш да направиш друга по-съвършенна. Трябват идеи. Най-първо обновата ще дойде в мисълта и после в чувствата. Светът не може да се промени изведнъж. Докато всички вие не почнете да горите и да запалите другите, животът не може да се оправи. Кое спъва живота сега? Съзнанието? Разбирането на хората? Царството Божие не е нещо физическо. Един ден, когато всички хора се събудят, то ще дойде на земята. Тогава, когато се дадат условия и ход на новото съзнание. Най-прекият път е хората да разберат великата истина, че са едно цяло и че трябва да действат по закона на любовта. Днес отношенията на хората са механични, като дъски, съединени с обрач в бъчвата, които нямат нищо общо помежду си, но ги държи външно металният обрач, а когато се скъса, те се отделят една от друга и се разпадат на всички страни. Също така днес хората се пръскат като дъските на разсъхнала бъчва, и виждат, че няма нещо, което да ги държи, защото отношенията им са механични. Коя е причината за днешните незгоди? Безлюбието. И кой е пътят, за да излезе човечеството от това положение? Влезе ли любовта в света? Всичко ще се поправи. Всички, които искат да образуват общежития и за други, трябва да турят идеята за чистота и трябва да бъдат добри проводници на любовта. В едно братство, като нашето, всеки да обича всички и всички да обичат всеки го едного. Любовта влезе ли като фактор в света, тогава могат да се уредят въпросите, друго я, че те не могат да се разрешат, защото иначе ще царува в света животинският принцип. Силният ще побеждава и ще има право. Хората трябва да съзнаят, че от Бога всички имат еднакви права. Всеки човек има еднакво право за храна но толкова, колкото му трябва. Също и всяко друго същество. Разумната природа е предвидила един план за всички. План на разумния живот. И хората трябва да проучат нейния божествен план. Телето всичко е предвидено. За да се проникне в този план, трябва да се изучи човешкото тяло. И хората, като изучат как е устроено тялото им, тогава ще разберат новия порядък. В главата, в това малко пространство, се спогаждат милиарди клетки. Хората могат да направят същото, но за целта трябва да намалят нуждите си, тъй като имат много излишни работи. Един гост попита Кога ще се пробуди съзнанието на човечеството? Ако човек се движи с бързината на волска кола, за пробуждане на съзнанието му трябва векове. Но ако се движи с бързината на светлината, ще отиде малко време. Бъдещият строй ще бъде строй на любовта. Тогава като външен израз на любовта ще се приложат четири неща. Честност, справедливост, чистота и безкористие като се приложат в социалния строй, той ще се подобри. Това е разрешение на въпроса. Но все пак, как може да стане? Това е въпрос на пробуждане на съзнанието, понеже то е вътре в човешката душа и трябва само да се изяви. Значи, Коя любов ще разреши всички въпроси? Любов, в която влизат като елементи честност, справедливост, чистота и безкористие. Стига хората да не развалят света, той ще се оправи. Всички видни хора, авторитети, ще изгубят ръководството. Няма да знаят какво трябва да се прави и тогава ще потърсят Божественото. Приложим ли е Божия закон? Всички нещастия и страдания ще избягат от нас. Този закон може да се приложи в економическия живот. Могат да го приложат, но не искат, понеже още вярват че има лесен път в живота, който ще ги доведе до желаното щастие. Но няма друг път освен Божественият. Казват, че държавата имала много хубави закони. Да, има закони, но има и насилие. Хората са много добри, понеже има закони но ако оставим държавата за 24 часа без закони, ще проверим какви ще са хората. Един държавник, като стане сутрин, нека да мисли за Бога, да служи на Бога и да управлява в съгласие с Божията воля. А сега, като дойдат на власт, се забравят и мислят, че те са главните фактори и правят каквото си искат. За управенето на света не се изискват много работи. За сегашния свят се изисква едно малко усилие, с което той може да се поправи. Всички да имат желание за изпълнение на волята Божия. Изобилието разрешава въпросите. Ако отидеш при една чешма, ще има ли спор за вода? Не. Но за едно малко шише с вода ще има спор? Значи при великото няма спор, има изобилие, а при малкото има спор. Лъжата, завеста, убийството, грешния живот, показват, че няма изобилие. Всичко в света може да се поправи, ако хората се сдружат. Тогава ще има изобилие. Днес трябва изобилие в света и не трябва да се злоупотребява с него. Всички лоши неща произлизат от недоимък. Любовта ще привлече изобилието. Ние критикуваме тази или онази система, но всяка от тях е била потребна в дадения случай и после е изживяла времето си. Както едно дете си е служило с количка, но после е изоставя. Новото, което иде, е доброта, справедливост, красота и разумност. Красотата облагородява и повдига човека. Разумността го прави свободен. Добротата ще внесе хармония в обществото и справедливостта ще задоволи нуждите на всички. Подчинение без любов, без разумност, без свобода е престъпление. Свободният човек може да се подчинява, но доброволно. Наскоро получих един проект на Розендорф от Естония, който има план за новия строй. В този план се предвижда всеки да работи в комуна, да се отмята колко часа е работил и срещу бележка за своя час труд ще получи продукти от общината. Обаче виждам, че тук дейността е все още с заплата. Искат да създадат нов ред, а той вече съществува. Остава само да го възприемем. Въпросът за новия ред е разрешен, защото на небето има общества, които живеят така. И техният ред трябва да се свали долу, а не да измислят нови строеве. Истинският ред съществува и трябва да се преведе долу. Също както скинията на Моисей бе видя горе и без валена долу, по горния образец. На Слънцето, на планетите, този идеален порядък е въведен. А на Земята не е въведен все още материално отношение. Всички правила ги има горе. А тук искат да правят експерименти. Усилието на невидимия свят е да се приложи в човешкото общество това, което е вече опитано. Нали е казано? Да бъде волята ти както на небето, така и на земята. Нали е казано? Да дойде царството ти, както на небето, така и на земята. А пък те искат да измислят тук някои неща, а то не може. Сега по целия свят се приготвя новия живот. Рибите станаха модел за параходите, птиците за аеропланите. А моделът за новия строй трябва да се вземе от висшите същества, защото днешния ред на нещата е детински и трябва да се измени. Даже вече формите трябва да се изменят, тъй като днешните са неподходящи. Възвишените същества, за които е писано в писанието, че ще дойдат, Именно сега ще дойдат. Ние казваме Отче наш с идеята, че всички хора имат един баща и че всички сме братя. Светът ще се уреди, ако хората приемат тази идея. Жертвите във Втората световна война ще действат чрез хората въплатение на земята, за да се измени режимът, строят. Сега се повдигат масите и е една необходимост те да се повдигнат. Сегашният строй не дава условия за задоволяване на културните нужди. Човек работи цял ден за придобиване на материални блага. Вечерта се връща уморен, не може да чете и ляга да спи. Трудът трябва да бъде колективен като се работи общо. Във всички държави трябва да се въведе кооперативен труд и трябва да се даде работа на всички. Да няма човек, за когото да няма работа. В света има само едно братство, което Бог е установил. И няма никой, който да не е в това братство. Ако някой не го осъзнава, то е поради ограниченост. В света трябва да влезе нов метод – всеки да работи работа, за която е роден. И като работи работата, за която е роден, няма да се изкушава. За съжаление, много малко от сегашните хора са на своето място. Всички европейски държави ще се съединят в една федерация. Държавите имат толкова дългове, но в новия порядък ще ликвидират с тях, ще ги опростят и ще започнат наново. Има два начина за превъзпитание, които ще действат един след друг, и чрез тях ще се разреши съдбата на хората. Единият начин действа отвън. Първо, Моисеевият закон трябва да превъзпита хората чрез революции и прочее, а на втори план ще дойде Христовият закон. В бъдеще мъжът и жената трябва да бъдат абсолютно свободни от материалните условия. Жената да не е заставена поради материални условия да се омъжва и мъжът не е заставен поради материални условия да се оженва. Природата е задържала най-хубавото същинско благо за най-после.